Після по скриптуму знову ставлять підпис. Прикладом приватного листування з вживанням традиційних форм вічливості може бути лист німецького письменника Герхарта Гауптмана, адресований юній акторці Іді Орлов, яка стала прообразом героїні п'єси «Перед заходом сонця». 13 квітня – 1906 року. Маленька, люба швачко на балконі. Для тебе, як для квітучого дерева, що має принести чудові й коштовні плоди, я прошу ласки у сонця. До своєї драми я ще не брався. Мені треба діждатися ще кількох замовлених книжок про Карла Великого. Тоді я спробую щастя. Запитуй мене, мила Ідінко. Запитуй весь час. Ти цим робиш мені величезну дружню послугу. Вимагай. Тим самим ти вабиш паростки із землі. Театр і світ. Це машина і абстракція. Неможливо бажати прекрасного для абстракції. І машини прекрасне створюють для людини. Хай навіть для дитини, яка цього вимагає і якій це потрібно, для неї це буде втіхою. Я лежу зараз на гірському виступі. Дай Боже і тобі цього. Кілька птахів співають, але повітря сповнене лише безперервним шелестом гірського лісу. Тільки погані півні, яких ти терпіти не можеш, нагадують про себе й тут час від часу. Іноді вдалині сміється дятел, і сміх його схожий на твій, ти знаєш який. Люба моя, пиши і бережи для мене своє юне палке серце. Цілую твої руки, Гауптман. Ще раз. Завдяки твоїм рядкам день був ясним і святковим, а цього вже досить ідінко. Твій Кауптма. Пропонуємо також зразок епістолярного стилю нашого співвітчизника поета Василя Стуса його лист до сина Дмитра з типовими для сучасників формами в року. Дорогий сину, дякую тобі за листа Знаєш, я був приємно здивований що ти став краще вчитися, братися до навчання. Може, ти і справді зможеш закінчити чверть без стрійок? Чи задоволена тобою мама? Бо я за весь час дуже хотів бути задоволеним тобою, але, на жаль, не дочекався такого. Якось у нас не вийшло знайомства. Не змогли ми подолати холоду восьмирічної розлуки. Я шкодую дуже, що ви з мамою не змогли приїхати в січні. Добре було б, щоб ви таки приїхали удвох із мамою, але коли то буде можна, ще невідомо. Шануйся, сину. Не залишай маму саму, частіше бувай з нею, не пускай маму саму нікуди, завжди, коли вона не перечитиме. За мене не турбуйся, я нібито залізний, бо інакше мені просто не можна. Обіймаю і добра. Пиши, що ти читаєш тепер, але пиши тільки тоді, коли є настрій, бажання, а не просто мус. Будьмо ж, твій тато. У разі важливості інформування абонента про якусь подію або за потреби негайного втручання в певну справу, надсилають факс або телеграму. Привід має бути досить вагомим, щоб наважитися завдати зайвих клопотів одержувачу такої кореспонденції, як телеграма. Це саме стосується і рекомендованих листів. Текст телеграми гранично стислий, містить лише словесну інформацію. Цифри теж передають словами, позбавлених абзаців, переносів, службових слів,